45. fejezet Amikor a felkelő naptársa, a szót hisz csillag felragyogott keleten, országszerte kihirdették, hogy megkezdődött az áradás. Napok óta tartó, aggodalommal teli várakozás után az új év meghozta a teremtő áradatot. Kivételes örömöt jelent ez most, hiszen kettős ünnepet ülhet az ország, a nagy Ramszes is újjászületik. A démonokat, járványokat és egyéb láthatatlan veszélyeket legyőzték. A király főorvosának hála, a rettenetes székmet nem küldte Egyiptom ellen a betegség hordáit. Mindenki megtöltötte kék cserépkulacsát az újévi vízzel, amely magában hordozta az eredet fényét. Amelyik házban megőrzik, ott biztosítani fogja a jólétet. A palotában is követték a szokást. A drága vízzel töltött ezüstvázát elhelyezték a trón lábánál, amelyen a nagy Ramses már hajnalhasadáskor helyet foglalt. A fáraó nem viselt sem koronát, sem nyakéket, sem karpereceket, egyedül az óbirodalom egyszerű fehér kötényét. Pászer meghajolt előtte. Boldog év köszönt ránk felség, az áradás tökéletes. És Egyiptom megismeri a balsorsot. Remélem, hogy eleget tettem a megbízásomnak. Nem vetek a szemedre semmit. Megkérem felségedet, hogy öltse magára hatalmának jelképeit. Hiába kéred, vezír, nincs többé hatalmam. Hm, csorbítatlan, és az is marad? Tréfelsz? hiszen Beltrán mindjárt belép a trónterembe, és magához ragadja az uralmat. Nem fog eljönni. Talán megháborodtál. Beltrán nem a vezetője az összeesküvőknek. Ő állt az élén azoknak, akik betörtek a nagy piramisba, de az küvés felbújtója nem vett részt ebben a szentségtörésben. Először Kemnek jutott az eszébe az a feltételezés, amikor az összeesküvők számát próbáltak kideríteni, de a fülem süket maradt a szavára. Ahogy lassan rájöttünk, hogy milyen nagyszabású a tervük, Beltran lépett fel szóvívőjükként, miközben a háttérben maradt az, aki mozgatta a szálakat. Azt gondolom, hogy nem csak a nevét tudom, de azt is, hogy hol rejtegeti az Istenek testamentumát. Időben meg fogjuk találni? Ebben biztos vagyok. Ramses felkelt, a nyakába tette a nagy aranyláncot, karjára felkapcsolta ezüst karpereceit, a fejére helyezte a kék koronát, jobb kezébe fogta a kormánypálcát, és visszaült a trónjára. A kamarás Badzselyt a volt vezírt jelentette be. Az uralkodó igyekezett leplezni türelmetlenségét. Zavara a jelenléte, vezír? Nem felség. A volt vezír kifejezéstelen arccal, gyors léptekkel közeledett, egyetlen ékszerként volt tisztségének a jelképét, a nyakában lógó részszívet viselte. Még nem végleges a bukásunk, árulta el neki a fáraó. Pászer azt gondolja, hogy... Ramszes nem folytatta a mondatot. Badzsely még nem hajolt meg előtte. Íme az ember, akiről beszéltem, felség, mondta pászer. A fáraó megdöbbent. Te, Badzsely, a régi vezírem, adja át nekem a jogart. Ön már nem alkalmas arra, hogy kormányozzon. Milyen démon szállta meg az elmédet? – Te árulsz el így? – Bajaj elmosolyodott. Beltrán meggyőzött arról, hogy helyesek a meglátásai. A világ, amelyet óhajt, és amelyet együtt fogunk felépíteni. Tetszik nekem. Megkoronázásom senkit sem fog meglepni. Az egész ország nyugodt marad. Mire a nép észreveszi, hogy milyen változásokat vezetünk be, Beltránnal, már túl késő lesz. Akik nem követnek minket, azoknak az út szélén szárad majd a tetemük. Te nem az az ember vagy már, akit megismertem, a fedhetetlen, a megvesztegethetetlen bíró, a földmérő, aki csak az igazságért él. Változnak az idők és az emberek is. Pászer közbeszólt. Mielőtt Beltrannal találkozott volna, beérte azzal, hogy a fáraót szolgálja. Szigorúan, szinte már mereven alkalmazta a törvényt. A kincstárnok új távlatot csillantott meg maga előtt. Megvásárolta a lelki ismeretét, ami eladó volt. Bajai fagyosan hallgatott. Biztosítani kellett a gyermekei jövőjét, folytatta Pászer. Maga kitartóan hangoztatta, sőt, fitoktatta, hogy nem érdeklik az anyagi javak. Mégis egy olyan ember cinkosa lett, akinek a legfőbb jellemvonása a kabzsiság. Maga is múhó, hiszen a legfőbb hatalmat akarja megszerezni. Ne szaporítsuk tovább a szót, szakította félbe badzsa, és kinyújtotta a kezét. A jogart, felség, és a koronát. Meg kell jelennünk a főpapok és az udvar előtt. Örülök neki. Le fog mondani a javamra. Pászer egy hirtelen és határozott mozdulattal megragadta a rész szívet, leszakította a láncáról és átadta az ékszert a királynak. Nyissa fel ezt, felség! Ramses a jogarával széttörte a hűség jelképét. Az istenek testamentuma volt benne. Bajzsaj megkövülten állt. Hitványak, leghitványabbja! kiáltotta a fáraó. hátra hátrahőkölt. Ridek tekintetét pászerre szegeszte. Csak ma éjszaka ismertem fel az igazságot. A vezír hangja nyugodtan csengett. Mivel teljesen megbíztam magában, képtelen voltam elképzelni, hogy olyan emberrel szövetkezem, mint Beltrán. Még kevésbé hittem volna azt, hogy titokban maga mozgatja a szálakat. A hiszékenységemre alapozott, és majdnem győzött. Pedig már régóta gyanakodnom kellett volna. Kirendelhette el, hogy helyezzék át a Sphinx őrparancsnokát, úgy intézve a dolgot, hogy asserra háruljon a felelősség, akiről tudta, hogy áruló. Ki lehetett képes úgy mozgatni a hivatali gépezetet, hogy ilyen összeesküvést hozzon létre, hanem maga a vezír? Ki manipulálhatta a rendőrfőnököt, mentmoszét, aki annyira ragaszkodott az állásához, hogy minden parancsát végrehajtotta, anélkül, hogy értette volna, mi történik? Kihagyta, hogy Beltrán ilyen magasra jusson a ranglétrán, és akadálytalanul tevékenykedjen. Ha magam nem volnék vezér, nem érzékeltem volna azt, hogy milyen jelentős ez a tisztség, és mekkora mozgásteret ad annak, aki betölti. Talán Beltrán fenyegetésének vagy zsarolásának engedtél? kérdezte a fáraó. Bajai néma maradt. Pászer válaszolt helyette. Beltrán derűs jövőt vázolt fel előtte, amikor végre a legelső lesz mindenki között. Bádzsely tudta, hogy hogyan használja ki azt a durva, de törekvő embert. Bádzsely a háttérben rejtőzött, Beltrán mindig kiállt a nyilvánosság elé. Bádzsely egész életében a szabályokkal és száraz számokkal takarózott, mivel hitványság lakik a szívében. Ezt magam is tapasztaltam, amikor nehéz helyzetben voltam, és együtt kellett volna szembeszállnunk az ellenséggel, de ő inkább elmenekült, semhogy segítségemre legyen. Az érzékenység és az szeretet ismeretlenek Budzsej előtt. A szigorral csak a fanatizmusát álcázta. És még merészelted a vezíri szívet a nyakadban hordani. Elhitetted, hogy te vagy a fáraó lelkiismerete. Ramszesz haragja láttán hátra hátralépett, majd ismét pászerra függesztette a szemét. Badjai és Beltran, folytatta a vezír, a hazugságra alapozták a terveiket. Cinkosaik nem tudtak Badjai szerepéről, sőt, még tartottak is tőle. Ezt tévesztett meg engem. Amikor az öreg fogorvos Kadás kezdett kényelmetlen lenni, Bajaj parancsot adott a megölésére. Ugyanez lett volna a sorsa Dénész szállítónak és Sesi vegyésznek is, ha Hattusa hercegnő nem állt volna maga bosszút rajtuk. Engem azért akartak eltenni lábalul, mert csalódtak, hogy a vezíri tisztet nem Beltrán kapta. Amikor váratlanul kineveztek, Beltrán először azt remélte, hogy megvesztegethet, majd dühében megpróbált lejáratni. A kudarc láttán nem maradt más megoldása számára, mint a gyilkosság. Badjai arcáról semmiféle érzelmet nem lehetett leolvasni. Közömbösen hallgatta gaztetteinek a felsorolását. Badzsainek köszönhetően Beltran teljes biztonságban haladt előre az útján. Hát kikeresni az Istenek testamentumát a rész szívben, a vezír kötelességtudatának a jelképében, amelyet a fáraó kérésére őrzött meg szolgálatainak az elismeréseként. Bajzsej előre tudta, hogy megkapja a részszívet. Nem bízott semmit a véletlenre. A legjobb és a leghozzáférhetetlenebb rejtek helyen mindig a szíve fölött hordta az Istenek testamentumát. Meglapult az árnyékban, hogy senki se leplezhesse le, mielőtt hatalmát átveszi. Egészen a legutolsó pillanatig Beltranra összpontosítottuk minden figyelmünket, miközben Badzsely a titkos tanács tagja volt, és értesítette cinkosát a döntéseimről. Badzsely még távolabb hátrált a tróntól, mintha perzselné a közelsége. Az egyetlen pont, amelyben nem tévedtem, folytatta Pászer, az az, hogy Bránir meggyilkolása kapcsolatban áll az összeesküvéssel. De miért feltételeztem volna, hogy magának köze lehet ehhez az aljas gyilkossághoz? Gyatra vezír voltam az előítéleteimmel, a hiszékenységemmel, a magába vetett bizalmammal. Ezen a téren is helyesnek bizonyult a számítása. Egészen ennek a gyönyörű napnak a hajnaláig, amelyen a nagy Ramses újjá születik. Bránirnak meg kellett halnia, Karnak főpapjaként vezető tisztséget foglalt volna el, és megadta volna nekem azokat az eszközöket a nyomozáshoz, amelyekkel nem rendelkeztem. Márpedig ki tudta, hogy Branirra vár ez a tisztség? Öten tudták. Közülük hárman gyanú felett állnak. A fáraó, Branir Karnaki elődje és maga. A másik kettő viszont annál megfelelőbb gyanúsított volt. A királyság főorvosa Nebamon, aki el akart távolítani, hogy elvehessen oferetet. És a rendőrfőnök, Mentmosszé, a cinkosa, aki nem habozott, hogy a fegyenc telepre küldjön, pedig tudta, hogy ártatlan vagyok. Sokáig hittem azt, hogy egyikük a bűnös, amíg bizonyosságot nem szereztem arról, hogy nem ők törtek a mesterem életére. A gyilkos fegyver, a gyöngyháztű arra utalt, hogy nő volt a tettes és én rossz nyomon járva először Dénész szállító feleségére, majd Tapénia szonyra, végül Szilkiszre gyanakodtam. Pedig ahhoz, hogy a tűt az áldozat nyakába döfjék, s az meg se próbáljon védekezni, a gyilkosnak az ismerősei szűk köréhez kellett tartoznia. Aki megöl egy bölcset, az vállalja a kárhozatot. Ráadásul tökéletesen pontosan kellett végrehajtani a tettet, a nyomozás bebizonyította, hogy a három hölgy nem volt bűnös a gaztett elkövetésében. Branir elődje ki sem mozdult karnakból, tehát nem lehetett Memphisben a gyilkosság napján. Megfeledkezik az árnyékfalóról, szólalt meg Bájjai. Kem kihallgatta, és a vallomása eloszlatott minden kétséget. Nem ő Branir gyilkosa. Nem marad más, mint maga a bádzsely. A vádlott nem tagadott. Maga jól ismerte Branir szerény otthonát és a szokásait. Azzal az ürügyjel, hogy gratulál neki, meglátogatta egy olyan időpontban, amikor ez nem okozhatott feltűnést. Maga a sötétség embere, képes észrevétlen maradni. Bránir hátat fordított magának. Maga pedig a tarkójába döfte a gyöngyháztűt, amelyet Szilkisztől lopott el az egyik Beltrannál tartott titkos megbeszélés alkalmával. Senki sem vetemedett még ennél nagyobb hitványságra. A gyilkosság után egyre másra jöttek a sikerek. Bránír meghalt. Én a telepre kerültem, anélkül, hogy maga belekeveredett volna a dologba. A rendőrfőnök képtelen volt azonosítani magát. Noferet majdnem Nebamon főorvos rabszolgája lett. Szúti cselekvés képtelenné vált. Várható volt, hogy Beltrán hamarosan vezír lesz, Ramsesnek pedig le kell majd mondania a maga javára. De alábecsülte Bránir lelkének az erejét, és elfeledkezett arról, hogy a túlvilág jelen van ezen a földön. Ha engem elpusztítanak, még az sem lett volna elég. Noferetet is meg kellett volna akadályoznia abban, hogy felismerje az igazságot. Maga és Beltrán egyaránt gyűlölik a nőket. Hiba volt, hogy nem vették komolyan noferetet. Ha ő nincs, én is kudarcot vallottam volna, és maguk váltak volna Egyiptam uraivá. Engedje, hogy elhagyjam az országot a családommal, kérte Bágyzseireket hangon. A feleségem és a gyerekeim nem védkeztek. Ítélkezni fogunk fölötted, rendelkezett a fáraó Hűséggel szolgáltam magát, anélkül, hogy megfelelő jutalmat kaptam volna érte. Beltran észrevette ezt. Ki volt Bránér és ez a szerencsétlen passer hozzám és az én tudásomhoz képest? Hamis bölcs volt, Talbadzsej. A legrosszabb gonosz tevő, aki csak létezhet. A szörnyeteg, amelyet a bensőtben tápláltál, felemésztett téged. Az ünnep napján egy lélek sem járt a kettős fehérház irodáiban. Beltrán Suti újabb merényletétől tartva nem bocsájtotta el az őröket, sőt elrendelte, hogy kettőzött figyelemmel végezzék a dolgukat. A nép örömmámora láttán mosolyra fakadt. Nem tudják még, hogy egy bukott fáraót éltetnek. Ki fog csodálkozni azon, hogy a hitelét vesztett Ramses a mindenki által tisztett Badzsajnak adja át a helyét? Bízni fognak az öreg vezírben, akiből látszólag hiányzik a nagyravágyás. Beltrán megnézte a vízórát. Ramses már lemondott. Badzsaj fellépett a trónra, a jogarral a kezében. Egy írnok jegyzi első rendelkezéseit. Leváltja pászert, bebörtönözteti hazaárulásért, majd kinevezi vezírnek Beltránt. Perceken belül megérkezik érte a küldöttség, hogy a palotába kísérje, ahol részt vesz majd az új uralkodó koronázási szertartásán. Vágyzsait hamar megrészegíti majd a hatalom, de képtelen lesz ellátni a vele járó feladatokat. Beltrán annyit hízeleg neki, amennyit csak kell, és közben azt tehet majd, amit jónak lát. Ha már az államot teljesen a kezében tartja, meg fog szabadulni az öregtől, ha csak nem végez vele még korábban egy betegség. Első emeleti ablakából Beltran meglátta Kemet, aki egy rendőrosztag élén közeledett az utcán. Hm. Miért van még ez a nubjai a posztján? Badzsely elfejtette leváltani. Hm. Beltran nem fog hasonló hibát elkövetni, a lehető leghamarabb olyan beosztottakkal veszi majd körül magát, akik gondolkodás nélkül azt teszik, amit mond. Kem harcias fellépése kíváncsivá tette a kincstárnokot. Nem úgy tűnt, mintha a núbiai csak kényszerűségből hajtana végre egy neki nem tetsző parancsot. pedig Badzsai biztosította Beltránt arról, hogy semmi sem fenyegeti a győzelmüket. Olyan helyre rejtette az Istenek testamentumát, ahol senki sem találhat rá. A kettős fehérház őrei leeresztették a fegyvereiket, és beengedték Kemet. Beltrand páni félelem fogta el. Valami történt. A kincstárnak kilépett a dolgozószobájából, és az épület hátsó részébe futott, ahol volt egy vészkijárat, féle arra az esetre, ha tűzült neki. A retesz csikorogva nyílt, és Beltrán elindult a folyosón, amely a kertbe vezetett. A bokrok között bújkálva a fal mentén igyekezett a kapuhoz. Amikor éppen hozzákészült, hogy leüsse a kettős fehérház kertkapujának az őrét, hatalmas súlya ráesett valami a vállára és a földre döntötte. Beltran arca belefúrodott a virágágyás frissen locsolt puha talajába. A pávián a földhöz szögezte a szökevényt. A fáraó, miután egyesítette Északot és délt, Heliopolis, Memphis és Karnak főpapjainak a tekintetétől kísérve, belépett az újjászületés udvarára. Egyedül nézett szembe az istenségekkel, részesült megtestesülésük titkából, azután visszatért az emberek világába. Ramszes a kettős koronát viselte, jobb kezében tartotta a bőrtokot a Fáraóról Fáraóra hagyományozott Istenek testamentumával. Memphisi palotájában a megmutatkozás ablakából felmutatta a népének az iratot, amely jogos uralkodóvá tette. Íbiszek repültek a négy égtáj felé, hogy szerte vigyék a hírt Krétától Ázsiáig, Libanontól Núbiáig. A hűbéresek, a szövetségesek és az ellenfelek tudni fogják, hogy a nagy Ramszesz uralma folytatódik. Az áradás 15. napján az ünnep a tetőfokára hágott. Palotája teraszáról Ramszesz az ezernyi lámpással kivilágított várost nézte. A forró nyári éjszakát betöltötte a boldogság és az életöröm. Milyen nagyszerű látvány, pászer! Vajon miért szállta meg Bágyzsájt a gonosz? Mert a születése óta benne lakozott. Hibát követtem el, amikor kineveztem vezírnek. De az istenek megengedték, hogy ezt a hibát helyrehozzam, s téged válasszalak a helyébe. A legbelsőbb természetét senki sem tudja megváltoztatni nekünk, akiknek egy nép sorsa van a kezünkben akik a bölcsesség örökösei vagyunk fel kell ismernünk mindenkinek az igazi valóját És most igazságot kell szolgáltatnunk Hiszen az igazságon és csak is azon nyugszik egy ország nagysága és boldogsága